4. Скоро познайомився з ним в університетському басейні. Як і цкуру, той хлопець приходив туди плавати зранку і теж сам. За якийсь час вони почали вітатися і перекидатися кількома словами. Бувало і так, що, переодягнувшись після плавання, снідали разом у кафетерії. Хлопець був молодшим за Цкуро на два роки і навчався на фізичному факультеті. Треба зауважити, що в межах того ж політехнічного університету студенти факультету будівельної інженерії та фізичної культури, можна сказати, почуваються як істоти з різних цвітів. «А що ти вивчаєш на факультеті будівельної інженерії?» – запитав хлопець Уцкуру. «Спорудження станцій. Станцій?» – трохи здивувався він. «Залізничних станцій, не атомних, чи якихось інших. А чому ти вибрав таку спеціалізацію? Хіба людям не потрібні залізничні станції?» Цікаво, справді зацікавленим голосом погодився співрозмовник, я ніколи раніше про це не думав, але ж ти користуєшся ними, коли сідаєш у потяг без них не обійтися. Ну, та й користуюся, і розумію, що без них не обійтися, але ну я й не уявляв, що у світі існують люди, охоплені пристрастю споруджувати залізничні станції. На світі є люди, що пишуть струнні квартити, є люди, що вирощують помідори і салат. Для спорудження залізничних станцій також потрібна певна кількість людей, продовжував Цкуру. Однак про мене не можна сказати, що я аж настільки одержимий пристрастю, просто маю інтерес до чітко окресленого предмета. Може це не гречно з мого боку, але я гадаю, якщо людина у своєму житті знайде хоча б один чітко окреслений предмет, до якого вона матиме інтерес, то це вже можна назвати великим успіхом. Чи не капкує він із мене?» – подумав Цкуру і надовше затримав свій погляд на вродливому обличчі співрозмовника. Але видавалося, що той щиро так думав. Його обличчя ясніло відкритістю. «Видно, що ти любиш будувати, як закладено в самому імені Цкуру». У японській мові дієслово Цкуру означає «створювати, робити, виготовлювати, будувати». «Я з дитинства любив створювати якісь конкретні речі», – визнав Цкуру. А я ні. Від природи я не вмію створювати речей власними руками. Навіть найпростіші вироби, які майструють у початковій школі, мені навдавалися як слід. Не зміг складати навіть дитячої залізниці. Я люблю мислити абстрактно, і скільки б не думав про щось, це мене не втомлює. Але виготовити щось своїми руками геть не вмію. Однак я непогано куховарю. Хоча, з іншого боку, основа кухарства полягає у послідовному знищенні тіла речей. Якось дивно стає, коли подумаєш, що людина, яка не вміє створювати речі власними руками, взяла й вирішила вступити у політехніку. А що ти хотів би вивчати? Він трохи подумав. Не знаю. На відміну від тебе, я чітко не знаю, чим хотів би займатися. У кожному разі хотів би глибоко аналізувати речі, хотів би займатися просто чистим мисленням і більше нічого. Хоча, якщо добре подумати, то, можливо, займатися чистим мисленням означає продукувати щось подібне на вакуум. У світі також потрібні такі люди, що продукують вакуум, хіба ні? Товариш весело засміявся на таку репліку Цкуру. На відміну від вирощування помідорів і салату, у світі буде багато мороки, якщо всі раптом почнуть інтенсивно продукувати вакуум. Мислення, як заріст на обличчі, не видно, поки не виросте. Хтось так сказав, зауважив Цкуру, але хто – не пригадую. «Це Вольтер», – відказав його молодший товариш, і розсміявся, потерши долоною підборіддя, усміхнене обличчя ясніло чистотою. «Але щось мені здається, він помилився. У мене поки що майже не росте борода, однак люблю думати з малих лід». І справді, на його гладенькому обличчі не видно було і натяку на заріст, тонкі густі брови, чіткі обриси вух, що нагадували гарні мушлі. «Гадаю, Вольтер мав на увазі не так мислення, як саморефлексію», – сказав Цкуро. Співрозмовник задумливо похилив на бік голову. Коли з'являється саморефлексія, це болить, річ не у віці і тим паче не у зарості на обличчі. Його звали Фуміакі Хайда. Знову людина з барвою, подумав цкуру, коли почув його прізвище, містер Грей, хоча сірий, звісно, стриманий колір. Хайда означає сіре поле. Жодного з них не можна було назвати товариською особою, але після численних зустрічей і розмов вони поступово прийнялися симпатією один до одного і потоваришували. Зранку домовлялися плавати на ту саму годину. Обої долали кролем довгу дистанцію, хоча Хайда був трохи швидшим. У школі він відвідував секцію плавання, тому плавав гарно, без зайвої напруженості. Лопатки красиво ковзали над поверхнею води, мов крила метелика. Скоро, після того, як Хайда пояснив йому, на що треба звернути увагу, та працював над м'язами і технікою, зміг врешті від нього не відставати. Спершу вони говорили здебільшого про техніку плавання. Потім поступово їхні розмови почали охоплювати ширшу тематику. Хайда був вродливим юнаком невисоким на зріст. Мав дрібні і тонкі риси обличчя, як античні грецькі статуї. Однак його обличчя приваблювало не так красою, як класичністю, інтелектуальністю та скромністю. Думка про його вродливість якось сама собою сформувалася після багатьох зустрічей. Водночас його не можна було назвати яскравим красенем, що відразу привертає до себе увагу. Коротко підстрижене волосся трохи кучерявилося. Хайде незмінно був одягнутий у штани з цупкою бавовни і сорочку світлого кольору, з чого можна було зрозуміти, що він небагато уваги приділяє одягу. Але яким би простим і невибагливим не було його вбрання, він знав, як носити його зі смаком. Хайда надзвичайно любив читати, хоча, як і Скоро, майже не читав сучасних романів. Надавав перевагу філософським творам і класиці. А ще Хайда полюбляв драматургію, особливо він любив грецькі трагедії та Шекспіра. Розумівся непогано в «Но та Бунраку». «Но та Бунраку» – види традиційного японського театру. Хлопець виріс у префектурі Акіта, мав білу шкіру і довгі пальці. Акіта що лежить на півночі острова Хоншу, на узбережжі Японського моря. Багато на опади, тому мешканці отримують менше сонця. Не пив алкоголю, як зрештою від Скуру. Умів відрізняти музику Мендельсона від Шуберта. Скуру це було не під силу. Був страшенно сром'язливим, і коли в одному місці збиралося більше трьох людей, волів, щоби на його присутність не звертали уваги. На шиї у нього був давній глибокий шрам від ножової рани, завдовжки десь із 4 см, який надавав загадкового акценту його м'якій постаті. Оце навесні Хайда приїхав до Токіо з Акіти і оселився у гуртожитку неподалік університету, однак і ще не встиг ні з ким ближче потоваришувати. Коли хлопці побачили, що мають багато спільного, почали проводити разом багато часу. Незабаром Хайда почав заходити до цкуру в гості. Розкішні апартаменти Важко повірити, що тут живе студент. Хайде не міг втримати свого захоплення під час перших відвідин. Мій батько займається нерухомістю в Нагої, і його фірма має власності кілька об'єктів і у Токіо, пояснив Цкуро. Якраз оця квартира пустувала, і мені дозволили в ній жити. До мене тут жила старша сестра. Коли я вступав, вона саме завершила навчання в університеті. Квартира зареєстрована на батькову фірму. То твоя родина заможня, Егеш? Більш-менш. Правду кажучи, я зовсім не знаю, заможні ми чи ні. Думаю, що батька також не знатиме, поки не збере докупи головного бухгалтера, адвоката і податкового та інвестиційного консультантів. Як наразі здається, у нас немає фінансової скрути. На щастя, завдяки цьому я можу тут мешкати. Але цей бізнес тебе не цікавить, так? Так. У цьому бізнесі треба переливати капітал з одного місця в інше, з іншого ще в інше. Постійно щось кудись треба переливати. Я не маю здібності до такої неспокійної роботи. Ми з батьком різні за темпераментом. Мені комфортніше, впевнено і крок за кроком споруджувати залізничні станції, хоч і не зароблю на цьому багато грошей. Чітко окреслений інтерес, сказав Хайда і засміявся. Цкуру Тадзакі так і не переселявся зі своїх апартаментів з окремою спальною у кварталі джию Гаока. Розпочавши після університету працювати у залізничній компанії з головним офісом на Шинджуку, він продовжував жити у тій самій квартирі. Коли Цкуру виповнилося 30, він поховав батька. Квартира офіційна стала його. Батько, очевидно, від самого початку планував віддати її синові, бо вже давно переоформив її на Цкуру. Батьківську справу успадкувала старша сестра з чоловіком, тому скоро міг і далі проєктувати залізничні станції, не приймаючись, що там у Нагої. Як завжди, він приїжджав до рідного міста надзвичайно рідко. Коли він був у Нагої на похороні, то думав, що може раптом хтось із четвірки прийде попрощатися із покійником. Як йому поводитися, що говорити, якщо так трапиться? Але ніхто не з'явився. З одного боку, він відчував полегкість, а з іншого, йому було трохи сумно. Скоро остаточно утвердився в думці, що цьому вже кінець. Того, що було, не повернути, та й усім уже стукнула тридцятка. Вони вже не в тому віці, коли мріють про гармонійну спільноту без розбрату. Колись у якомусь журналі чи газеті Скоро натрапив на статистику, що принаймні половина людей не задоволена своїм іменем. Але Цкуру належав до щасливішої половини. У кожному разі він не пригадує, аби колись був незадоволеним власним іменем. Навпаки, він ані себе не уявляв з іншим іменем, ані життя, котрим жив би не як Цкуру та Дзакі. Ім'я Цкуру записували ієрогліфом, але це було в офісних документах, а зазвичай він сам писав його абеткою. Тому навіть найближчі друзі гадали, що оригінально так і є. Тільки мама і сестри кликали його Саку або Сакучан. Інший варіант на щодень так було простіше. Ім'я йому придумав батько. Казали, що ще задовго до народження Цкуру він колись давно вирішив назвати сина саме так. Невідомо чому. Фактично, багато років його батько жив життям, що майже не мало нічого спільного із створенням речей. Можливо, якоїсь миті на нього зійшло щось на кшталт откровення. Може, невидима блискавка, супроводжувана беззвучним громом, раз і назавжди випекла у його свідомості слово «цкуру». Але батько ніколи не розповідав, чому обрав для сина це ім'я, ні йому, ні комусь іншому. Відомо лише, що він доволі довго вагався, яким із двох іерогліфів записувати ім'я «цкуру». Читаються вони однаково, мають подібне значення, але враження справляють різне. Матері подобався іерогліф із більшою кількістю рисок, але після тривалих роздумів батько вибрав дещо простуватий іерогліф. Після похорону мати переповіла синові тодішню її з батьком розмову. На думку батька, складніший іерогліф зробив би його життєвоношу важчою, а простіший так само означає створювати, але синові буде легше. Обидва іерогліфи читаються цкуру і мають узагальнене значення створювати, однак поняття, яке ними передають, трохи відрізняється. Складніший іерогліф має значення «уперше створювати», а простіший – загальніше значення «створювати» нематеріальне також, а також робити, виготовляти, будувати. У кожному разі батько справді багато міркував над твоїм іменем, може ще й тому, що у нього вперше народився хлопчик, розповіла мати. Скуру не був із батьком у дуже близьких стосунках, але загалом із його думкою погоджується. Без сумніву, простіший іерогліф пасує йому більше, адже він не бачить у себе ніякого творчого начала. От тільки чи завдяки цьому іерогліфу його життєва ноша і справді полегшила, тут він не може нічого сказати. Мабуть, через ім'я вона набула трохи іншої форми, але чи полегшила? Хоч би там що було, він став індивідуальністю – Скуру та Дзакі. До того був небуттям, не більше, ніж безименним хаосом серед мороку. Рожевим шматком м'яса за важкі три кілограми, що ледве дихає та здіймає плач у темряві. Спочатку йому дали ім'я, потім з'явилися свідомість і пам'ять, і так сформувалося його я. Ім'я – це початок усього. Батька звали Йошо Тадзакі. Годі вигадати ім'я, яке пасувало б йому більше. Йошо Тадзакі чоловік, який черпає зиск із багатьох місць. Йошо Згадається з ієрогліфів «чоловік» і «зиск», а прізвище Тадзакі можна перекласти як «багатомисся». З'явившись у світі торгівлі нерухомістю без єни за душею, він пірнув туди з головою і на фоні японського економічного зростання досягнув шаленого успіху, а помер у віці 64 років від раку легенів. Але це було потім. Коли цькуру познайомився з Хайдою, його батько був ще при здоров'ї. Він дієво і агресивно купував і продавав елітне житло у центральній частині міста, висмалюючи щодня по 50 цигарок без фільтру. На той час бульбашка у сфері нерухомості вже луснула, однак його батько, передбачаючи якоюсь мірою майбутній ризик, розвивав бізнес через роздрібнення прибутків, тому йому вдалося пом'якшити удар. Бульбашковий ефект в економіці Японії, що тривав із 1986 до 1991 року, коли ціни на ринку нерухомості та фондовому ринку необґрунтовано зростали на тлі економічного піднесення. Після болючого лузку настав період стагнації. Також ніхто не бачив тіні лиха, яке нависло над його легенями. «А мій батько викладає філософію в одному із муніципальних університетів Акіти», – сказав Хайда. Він, як і я, любить розмірковувати на абстрактні теми. Завжди слухає класичну музику і поринає в читання книжок, яких ніхто не читає. Батько не вміє заробляти грошей. Зовсім. З'являючись, більша частина з них зникає на рахунках за книжки та музичні записи. Про такі речі, як родина чи заощадження, він не думає взагалі. Його голова постійно перебуває в якомусь іншому місці, ніж дійсність. Мені вдалося приїхати і жити до Токіо тільки завдяки тому, що я вступив до недорогого університету і влаштувався у гуртожиток, який дуже мало коштує. У порівнянні з філософією, фізика надає трохи більше можливостей для матеріального достатку, хіба ні? Не заробиш ні тут, ні там, хіба отримуєш Нобелівську премію, сказав Хайда і сяйнув своєю завжди чарівною усмішкою. У Хайди не було ні братів, ні сестер. Змалку він мав обмаль друзів, любив класичну музику та собак. У гуртожитку, де жив хлопець, нормально послухати музику було неможливо. Звісно, тримати пса також заборонено. Тому Хайда завжди з'являвся з кількома компактами, які слухав утскуру вдома. Переважно він брав їх у бібліотеці університету. Бувало й так, що приходив із власними старенькими довгогральними грамплатівками. Хоча у квартирі Цкуру було непогане стереобладнання, сам він ним не користувався. Бо разом із програвачем від сестри Йому залишилося тільки кілька платівок – Барі Манілова та Pet Shop Boys. Барі Манілов – американський композитор і виконавець багатьох хітів поп-музики, особливо популярний у 70-80-ті роки минулого століття. Pet Shop Boys – американський музичний гурт, що існує з 1981 року і працює в жанрі популярної музики. Хайда любив слухати інструментальну камерну та вокальну музику. Йому не дуже подобалася така музика, коли оркестр гучно лунає на всі голоси. Скоро не надто цікавився класичною музикою, взагалі жодною музикою, але разом із Хайдою слухати її йому подобалося. Якось, слухаючи так один фортепіанний твір, він спіймав себе на думці, що вже колись чув його багато разів. Але назви не знає, автора також. Музика сповнена тихого жалю. Із самого початку бере задушу некваплива тема на один голос і її ніжні варіації. Скоро відвів очі від книжки і спитав у Хайди, що це за твір. А, це Лемаль Дюпей, Флоренса Ліста. П'єса з альбому «Роки проще» входить до першої частини, присвяченої Швейцарії. «Роки проще» або «Роки мандрівок» 1848-1853. Альбом п'єс для фортепіано Флоренса Ліста. Шестихвилинна п'єса з першої частини присвяченої Швейцарії. Існує думка, що вона виражає тугу Обермана, головного героя однойменного роману Сенанкура, який не знає, хто він є, що любить і чого хоче, який тужить без причини, не знаючи мети, поневіряючись у безодні простору і в безконечній колотнечі страждань. Свого часу цей роман спричинив хвилю самогубств у Європі. Лемаль Дюпей? Це назва французькою переважно її перекладають як туга за батьківщиною, меланхолія. Але якщо вже казати докладніше, то назва мала б звучати як безпричинна журба, яку викликає в людському серці споглядання ланів та полів. Назву не просто перекласти точно. Знаєш, її часто грала одна моя знайома. Ми вчилися у старшій школі в одному класі. Я також люблю цю п'єсу, але вона не дуже популярна, сказав Хайда. А твоя знайома добре грала на фортепіано. Мені складно оцінювати, бо в музиці не тямлю, але щоразу, коли я її слухав, думав, яка це гарна п'єса. Як би це сказати? Сповнена ніжного суму, однак без сентименталізму. Ну, якщо так, як ти описуєш, то, очевидно, ти слухав її у майстерному виконанні. П'єса здається технічно простою, але виразно складна. Якщо просто грати по нотах, то звучить нецікаво. І навпаки, якщо переборщити з експресією, починає звучати дешево. Характер музики може змінитися навіть від манери використання педалі. А хто це зараз грає? Лазар Берман, радянський піаніст. Лазар Берман, радянський піаніст, 1930-2005. Він виконує твори Ліста, наче змальовує найтонші порохи серця. Загалом фортепіанні твори Ліста мають репутацію технічних і поверхневих. Але серед них трапляються й ось такі штуки. Якщо у цілості уважно слухати, то розумієш їхню особливу внутрішню глибину. Проте глибина часто майстерно прихована за прикрасами. Особливо це стосується ось цього альбому «Роки прощі». Небагато є виконавців, які грають ліста правильно і красиво. На мою думку, з порівняно сучасних це Лазар Берман зі старіших – Клаудіо Арау. Чилійський піаніст, 1903-1991 коли заходила мова про музику, нехай до випадала балакучість. Він продовжував говорити про особливості виконання Берманом творів ліста, але скоро його вже не чув. У його голові надзвичайно виразно і об'ємно виринула постать білою за виконанням цієї п'єси, наче кілька прекрасних митей, чинячи спротив об'єктивному натиску від часу, пливли до нього догори проти течії. і ось уже чутно їхній легенький плюскіт. Ось у вітальні стоїть рояль Ямаха. Як відображення ретельності її власниці, завжди ідеально налаштований. На блискучій поверхні жодної тьмяної плямки, жодного відбитка пальця. З вікна лється пообідні сонце. Падає тінь від кипарисів у саду. Вітер гойде ефіранки. На столі стоять горнятка для чаю. Її чорне волосся акуратно зібране ззаду. Уважний погляд спрямований на ноти. Довгі прекрасні пальці покладені на клавіші, ноги натискають на педаль. Вони точні і ховають надзвичайну силу, про яку неможливо було б здогадатися, добре не знаючи дівчини. Біліють гладенькі литки, наче кераміка, облита поливою. Коли Білу просили щось виконати, вона часто грала цю п'єсу «Лемаль Дюпей» – безпричинна жорба, яку викликає в людському серці споглядання ланів та полів, тугу за батьківщиною, меланхолію. Коли він отак слухав музику, злегка заплющивши очі, відчув, що не може дихати, наче важка хмара засіла у грудях. Закінчилася п'єса, почалася наступна, але цкуру сидів із стуленими вустами, заглибившись у свої спогади. Хайда час від часу кидав на нього погляд. «Я, може, залишу ці платівки у тебе? Усе одно в гуртожитку не можу слухати», – сказав він, ховаючи платівку в конверт. Цей комплект із трьох платівок у коробці ще досі лежить у цкуру в кімнаті, поруч із барі Маніловим та Pet Shop Boys. Хайда прекрасно куховарив. Кажучи, що це подяка за можливість послухати музику, він часто купував продукти і варив їсти. Від сестри в квартирі залишилося кухонне начиння та посуда. І скоро прибрав його собі, так само, як меблі та поодинокі телефонні дзвінки від її колишніх кавалерів. Вибачте, сестра тут уже не живе. Дві тричі на тиждень хлопці вечеряли разом. Розмовляючи на різні теми під музику, вони смакували найдки хайденого авторства. Зазвичай він зупинявся на чомусь невигадливому, але у вихідні, бувало, кидав виклик хитромудрим стравам. Смакувало завжди чудово. Напевно, кухарський талант Хайда мав від Бога. Будь-що, звичайне яєчня, суп, місо, вершковий соус чи паелія – усе вдавалося йому швидко і бездоганно. «Шкода тримати тебе на фізичному факультеті, ти повинен відкрити власний ресторан», – сказав Цкуру напівжартома. Хайда розсміявся. «Непогана думка, але я не люблю маринуватися в одному місці. Мені подобається вільне життя, щоб я міг думати про те, що мені забагнеться, коли завгодно і де завгодно». «Я розумію, але це зовсім непросто». «Непросто, саме так. Але я вже себе налаштував. Хочу бути вільним. Я люблю куховарити, але не хочу робити з цього професії і зачиняти себе в кухні, бо тоді почну когось ненавидіти». «Кого? Кухар ненавидить офіціанта, а обоє – відвідувача», – сказав Хайда. Це слова з драми «Кухня Арнольда Вескера». 1932-2016. Британський драматург, прибічник так званого реалізму кухонного зливу. Позбавлена свободи людина неодмінно починає когось ненавидіти. Чи ти так не вважаєш? Я не хочу так жити. Тобто ти хочеш вільно мислити власною головою, перебуваючи в обставинах, які тебе не сковують. Саме так. Я думаю, що вільно мислити власною головою не є просто. Зрештою, вільне мислення зводиться до відсторонення від власного тіла. До того, щоб вийти із загороди тіла, звільнитися з кайданів, дати ширяти логіці. Це і є наділяти логіку справжнім життям. Умислення – це ядро свободи. Якимись складним усе це вдається. Хайде заперечливо хитнув головою. Та ні, не також складно, залежить від підходу. Багато людей так чинять, самі цього не усвідомлюючи, і завдяки цьому якось зберігають життєву силу. Тільки вони цього не зауважують». Скоро задумався над тим, що сказав Хайда. Він любив дискутувати з ним на абстрактні теми. Слова його молодшого друга розворушували у зазвичай мовчазного цкуру якісь струни в серці, і тоді мова лилася напрочуд гладко. Раніше з ним такого не бувало. Зі своїми друзями в нагої він переважно брав на себе роль слухача. Скоро сказав. Але якщо це треба робити з власної волі, а не самому цього не усвідомлюючи, то справжня свобода мислення, як ти це називаєш, фактично недосяжна, на мою думку. Так, саме так. Це так само важко, як із власної волі бачити сни. Звичайній людині не під силу. Але ти хочеш спробувати досягти того, аби робити це з власної волі, так? Напевно, можна так сказати, відповів Хайда. Щось не можу повірити, щоб таку майстерність викладали на фізичному факультеті політехніки. Кайдо розсміявся. «Я й не очікую, що мене цього навчать. Я тут тому, що мені потрібен час і вільна атмосфера. Крім цього, я більше нічого тут не шукаю. Перед усім, якщо вже дискутувати в академічному середовищі про те, що ж таке, мислити власною головою, потрібно дати наукове визначення. А це вельми складно. Творчість – це не що інше, як осмислення наслідування», – так каже реаліст Вольтер. «Ти також такої думки?» У будь-чому є щось таке, як рамки, і умислені теж. Не потрібно їх щоразу боятися, але боятися поламати також не можна. Це дуже важливо, щоб звільнитися. Повага і ненависть до рамок. Важливе в цьому житті завжди вторинне. Я можу сказати лише це. А можна запитання? – спитав Цкуру. Звичайно. У багатьох релігіях пророки отримують вість від абсолютно в глибокому трансі. Саме так. «Це відбувається поза власною волею, неконтрольовано, так? Саме так. І ця вість виходить понад рамки окремого пророка та починає функціонувати в універсальному вимірі, так? Саме так. У цьому немає ані суперечності, ані вторинності, так? Хайда мовчки погодився. «Ну, тоді я не розумію, якщо це все так, то наскільки тоді має значення свобідна воля людини?» «Чудове запитання», – сказав Хайда, а тоді усміхнувся. Його усмішка нагадувала усмішку сонного кота, що розрігся на сонці. Поки що я не можу на нього відповісти. У вихідні Хайда залишався оцкуру ночувати. Вони до пізньої години бесідували, потім Хайда стелив собі на розкладній канапі і вмощувався спати. А зранку варив каву, смажив яєчню. Він був дуже вибагливим до кави і завжди приносив із собою добірно обсмажені запашні зерна та маленький електричний млинок. Добра кава була для нього єдиною розкішю, яку він собі дозволяв у скромному побуті. Скоро відчував довіру до свого нового друга і відверто розповідав йому про себе багато чого. Але старанно уникав згадок про чотирьох чудових друзів у Нагої. Йому було важко про це говорити. Рана була ще надто свіжою, надто глибокою. Навіть у товаристві свого молодшого приятеля він не міг цього забути. Хоча слово «забути» неправильне. Біль від того, як його на відліг відрубали від себе найкращі друзі, нікуди не зник. Просто тепер він надходив приливами. Одного разу вода б'є під ногами, іншого ледь видніє в далечині. Скуро відчував, що дуже-дуже поволі, але все ж таки він пускає корені у новий ґрунт під назвою Токіо. У нього тут починає творитися нове життя, хоча й самотнє, і непримітне. Життя в Нагої стає минулим, подекуди навіть видається чимось чужим. Без сумніву, це поступ, яким він завдячує своєму новому другові. Про все Хайда мав свою думку, міг її логічно висловити. З кожної зустрічі повага Цкуру до молодшого за віком друга глибшала. Але з іншого боку, Цкуру не розумів, що ж таке у ньому самому приваблювало Хайду, що його зацікавило. Хоч би там що, забуваючи про плин часу, хлопці захоплено бесідували і обмінювалися думками про все на світі. Але коли Цкуру залишався на одинці, йому все-таки праглося дівчини. Йому хотілося обняти її, ніжно гладити її тіло долонями, міцно вдихати його запах. Цілком природне бажання здорового молодого чоловіка. Але коли він намагався уявити собі жінку як таку, обійняти її, чомусь в його уяві автоматично виринав образ білої та чорної. Вони з'являлися в його уяві завжди разом, завжди нероздільні. І через те на Цкуру нерідко нападала чорна безнадія. Чому і тепер це мусять бути ці двоє? Вони ж мене не відліг відрубали від себе. Вони сказали, що не хочуть мене ані бачити, ані чути. Чому вони просто не зникнуть непомітно з мого серця? Скоро Тодзакі було 20 років, але він ще ніколи не мав жінки. Та що там, він ще не цілувався з дівчиною, ні з ким не тримався за руку, навіть не ходив на побачення. Скоро часто думав, що у нього є якась кардинальна проблема, якась перешкода перепинила природний плин його душевного життя, і щось у ньому викривалося. Він не міг розрізнити, чи ця перешкода виникла через розрив із його чотирма друзями, а чи була в ньому від народження. Одного суботнього пізнього вечора хлопці порушили тему смерті. Яке значення має те, що людина мусить умерти? Яке значення має те, що людина мусить жити з перечуттям того, що вона умре? На цю тему вони говорили переважно в абстрактній площині. Скоро хотів зізнатися Хайді, наскільки близько до смерті він існував певний час та як це змінило його душу і тіло. Хотів розповісти, які дивні краєвиди йому тоді ввижалися. Але почавши про це розмову, він був безмушений розповісти все від початку до кінця. І тому, як завжди, переважно слухав, а Хайда говорив. Коли вже годинник перевалив за 11 вечора, теми вичерпалися і в кімнаті запала тиша. Зазвичай на цьому моменті хлопці припиняли розмови і розходилися по кімнатах готуватися до сну. Обидва не любили зранку довго спати. Однак Хайда не ворушився, сидячи на канапі зі сплетеними по ногами, заглибився у думки, а тоді заговорив якось невпевнено, наче не міг наважитися, що було йому зовсім не властиво. Я знаю трохи дивну історію про смерть, мені її розповідав батько це трапилося, коли йому виповнилося двадцять, тобто саме стільки, скільки мені зараз. Я запам'ятав цю історію слово в слово, бо батько розказував її мені багато разів, дивна історія, і я досі не можу повірити, що з кимось могло таке трапитися. Однак батько про такі речі не говорив би неправди, він не вміє нічого вигадувати. Окрім того, як сам знаєш, коли людина розказує байки, то з кожним разом якісь дрібні деталі змінюються. То перебільшує, то забуває, що і як розповідала попереднього разу. Але батькова історія у кожній деталі завжди була такою самою. Тому я гадаю, що це справді з ним трапилося. Я йому вірю, бо я його син і добре знаю свого батька. Але поза як, ти мого батька не знаєш, то сам вирішує, вірити чи ні. Можеш вважати це народним переказом або оповідкою про нечисту силу. Хоча історія сама довгенька і час пізній, можна я тобі розповім? Звичайно, мені ще не хочеться спати, відповів Скуру.